Проблема. Багато людей себе не поважають. Їм або не подобається їхня зовнішність, або голос, або особистість, або інтелект. І тому вони втрачають повагу до самих себе та вважають себе нижчими за інших. Ось чому мені довелося навчатися поважати себе та любити себе, перш ніж я змогла відчути любов до себе від когось іншого. Але як ви навчалися поважати себе? поцікавився юнак. Не думаю, що це легко зробити. Міллі всміхнулася. Ви маєте рацію, це не надто легко, але можливо. Нам слід навчитися приймати себе, цінувати, щоб про нас не говорили інші люди. Ми повинні зрозуміти, що кожна людина і кожна річ мають своє місце на цій землі. Кожен з нас особливий. Ви знаєте, наприклад, що ніколи досі не існувало нікого точнісінького такого, як ви, і ніколи більш не існуватиме? Саме вже це робить кожного, кожну живу душу, багатого чи бідного, чорного чи білого, чоловіка чи жінку, гідною поваги. В іудаїзмі є прекрасний старий вислів – той, хто рятує одну душу, рятує весь світ. Це означає, що всі люди дорогоцінні, незалежно від кольору шкіри чи від релігії, і кожен має право тут перебувати. «Це чудово звучить теоретично, але на практиці все дещо інакше», – зазначив юнак. «Звичайно, хіба воно не завжди так?» – відповіла Міллі. «Але ж це не означає, що цього неможливо зробити». Якщо мені це під силу, то я впевнена під силу кожному. Уся штука в тому, щоб знайти, що саме варто поважати в собі та в інших. Що ви маєте на увазі? – запитав юнак. Ну, наш мозок – це неймовірний механізм. І навіть сьогодні з усіма досягненнями сучасної медицини ми досі знаємо лише дещицю з усього, що варто знати про людський мозок. Одна з приголомшливих властивостей нашого мозку – це здатність знаходити відповіді на всі питання, які ми перед ним ставимо. Звичайно, він може відшукати неправильну відповідь, але відповідь завжди буде знайдена. Тож, наприклад, якщо ви запитаєте себе, що вам подобається в собі та за що ви себе поважаєте, ваш мозок дасть вам відповідь. Власне, старий китаєць поставив мені саме таке питання. Спершу я сказала, що в мені немає нічого хорошого і мене ні за що поважати, і тоді він сказав. Розумію, але якби все ж було щось таке, як думаєш, що б це було? Тож я ще трохи поміркувала про це, і дещо таки спало мені на думку. Я збагнула, що я розумна, адже завжди була найкращою в класі, коли навчалася в школі. Я почала поважати себе за те, що виживала самостійно, і у якому б відчайному становищі не опинялася, ніколи нічого не вкрала, не шахраювала і нікого не ображала. Поступово я почала ставитися до себе краще. Юнак дещо занотовував, а потім підвів погляд на доктора Гопкінз. Отож, запитати себе, за що ви поважаєте себе та що вам у собі подобається? Це можливість віднайти повагу до себе? Ну, мені це безумовно допомогло. А якщо допомогло мені, то зможе допомогти будь-кому. Це завдяки тому, що коли ви запитаєте, за що я поважаю себе, то ваш мозок знайде певні відповіді. А якщо нічого такого немає? Завжди є щось таке, і часто ціла низка речей спадає на думку. Наприклад, ви можете поважати себе за те, що чесні, або що у вас є робота, або що регулярно займаєтеся фізкультурою. Не має значення, за що саме. Головне, що ви можете відшукати щось, за що поважаєте себе. Варто також ставити перед собою таке саме питання щодо інших людей, особливо щодо тих, хто вам не надто подобається. А чому? запитав юнак. Бо тоді ваш розум зосереджуватиметься на тому, за що ви їх поважаєте, а не на тому, чому вони вам не подобаються. І щойно це станеться, ви захочете і зможете ставитися до них з більшою любов'ю. А підставленням з любов'ю ви маєте на увазі доброту та поштивість до них. Бачите, багато людей ставляться до інших так, ніби вони просто нікчемні, провадила далі доктор Гопкінс. Але правда в тому, що у всіх нас єдиний творець. Ми всі зроблені за подобою Божою. Одна з найстрашніших помилок, які ви можете скоїти в житті, це недооцінювати силу однієї особистості. Кожна людина має силу змінити світ, і своїми маленькими кроками кожен із нас насправді таки змінює світ. Цінуючи справжню значущість людей, ми починаємо інакше до них ставитися. Пригадую, як однієї ночі, коли ще спала на вулицях, я прокинулася в переході і побачила полісмена, що дзюрив мені прямо на обличчя. «Що?» – вигукнув юнак. «На біса йому було це робити!» Він, очевидно, відчував суцільну зневагу до таких людей, як я, до безпритульних. Відповіла доктор Гопкінс Він не поважав мене як людину І я ніколи не забуду, як побачила його А він стояв наді мною і сміявся Для нього це був дуже дотепний жарт Переконана, що більшість проблем у світі виникають тому Що ми втрачаємо повагу до себе До інших людей, до життя І як наслідок у нас немає любові Повсюди ми можемо бачити, до чого це веде Араби та євреї, чорні і білі, протестанти і католики. Якби тільки ми поважали переконання інших, то могли б почати одне одного любити. Щойно ви визнаєте власну цінність, можете почати визнавати цінність інших та поважати їх. А коли ви когось поважаєте, то можете почати його любити. Наприклад, тільки тоді, коли я навчилася поважати та любити себе, мені стало приємно спілкуватися з іншими людьми. Я помітила, що коли шукаю, за що можу поважати інших людей, моє відношення до них змінюється, і я відчуваю в собі більше сил ставитися до них з любов'ю. Юнак усміхнувся сам до себе, занотовуючи щось. Це здавалося так просто і мало стільки сенсу але він ніколи досі по-справжньому не замислювався про те, якою важливою є повага у створенні любові та взаємин. «Але поясніть мені от що», – мовив він, «як вам вдалося стати професором після життя на вулицях?» Доктор Хопкінс усміхнулася. «Ха, одна з осіб у списку старого китайця виявилася черницею. Вона була прекрасною людиною і так багато зробила, щоб допомогти мені. Забрала мене з вулиці та знайшла притулок у місцевому монастирі. Ми умовилися, що я зможу там жити, і натомість я порилася по господарству. Приготування їжі, догляд за садом, прибирання, усе, що тільки треба. І вже з першого дня мене прийняли як сестру, прийняли в свою родину. Там мене не сприймали, як якусь нікчемну п'яницю чи не цю істоту. Для них я була просто людиною, товаришкою, що потребує допомоги. І вони її надали. Це було нове враження для мене. Уперше в житті я почувалася потрібною. Саме черниця і заохочувала мене продовжувати освіту. Вона казала, що я отримала благословення, кмітливий розум. І маю ним користуватися. Досі ще ніхто в житті так не підтримував мене, і я повернулася до школи у вечірні класи. Усі в монастирі підбадьорювали мене в цих зусиллях, і через сім років я нарешті мала червоний диплом бакалавра. Наступного року я здобула диплом магістра, а ще через три роки мені присудили докторський ступінь. Це був найкращий, найбільш пам'ятний день мого життя». Усі сестри з монастиря прийшли на церемонію, і я ніколи не забуду ту мить, коли назвали моє ім'я, коли я встала, щоб отримати свій диплом. Я до кінця свого життя берегтиму в пам'яті ту хвилину. Двадцять черниць підхопилися зі своїх місць зі свистом, криками і оплесками. А потім, спускаючись зі сцени, я побачила, що в кінці зали стоїть іще дехто. Це був дрібненький старий китаєць який, високо піднявши руки вгору, плескав у долоні з променистою усмішкою на обличчі. Пізніше того дня юнак підсумував нотатки, зроблені ним на зустрічі з Міллі Хопкінс. Другий секрет надзвичайної любові – сила поваги. «Неможливо полюбити нікого та нічого, якщо спершу не почнеш це поважати». Перший, кого потрібно поважати, це ти сам. Щоб почати набувати поваги до себе, запитай, за що я себе поважаю? Щоб набути поваги до іншого, навіть до того, хто тобі може і не подобається, запитай себе, за що я його поважаю? Третій секрет – сила здатності віддавати. Боротьба місіс Джеральдіни Вільямс за щастя і любов почалася тоді, коли вона з'явилася з утроби своєї матері без ніг та з однією рукою. Вона була однією з тисяч дітей спотворених потворених талідомідовою трагедією в 1960-х роках. З'ясувалося, що медичний препарат, який давали вагітним жінкам, викликає жахливі каліцтва їхніх дітей. Юнак не міг стримати ніяковості, коли місіс Вільямс, сидячи в інвалідному візку, простягнула штучну руку, щоб привітатися з ним. «Я була дуже рада отримати ваше повідомлення», сказала місіс Вільямс, не звертаючи уваги на збентеження юнака і проведжаючи його до своєї вітальні. «Минуло понад 10 років відтоді, як я зустріла старого китайця, але пам'ятаю все так добре». Ніби це було вчора. Місіс Вільямс указала юнакові на канапу, запрошуючи його сісти, а сама розташувала інвалідний візок навпроти нього. Я побачила його надвечір у літньому парку. Того вечора в коледжі були танці. Я пригадую, як сиділа там на заході сонця, думаючи, що ніхто, крім моїх батьків, ніколи не полюбить мене такою, яка я є. Я навіть уявити не могла, щоб хтось хотів запросити мене на танець. А потім я почала плакати. Раптом я почула чоловічий голос, що запитував, чи все в мене гаразд. Я підвела погляд і побачила його, літнього китайця, який стояв біля мене. Він дав мені хустинку, щоб утерти очі, і сів на лавку поруч зі мною. Простягнув до мене долоню. Злегка торкнувся моєї руки і сказав «Можливо, я міг би тобі чимось допомогти?» «Мені ніхто не зможе допомогти», – пробурмотіла я «Чому ж?» – запитав він «Мою проблему ніяк вирішити», – відповіла я «У моїй країні, – мовив він, – вірять, що кожна халепа несе із собою ще більше благо, яке може збагатити наше життя» «У моїй проблемі немає нічого, що могло б збагатити моє життя, запевняю вас», – сказала я. «Є в мене один друг», – мовив він. «Видатний чоловік. Десять років тому він їхав на мотоциклі, і перед ним несподівано вискочила вантажівка. У нього не було часу звернути, щоб не врізатись у неї». Єдине, що він міг зробити, аби врятувати власне життя, спробувати прослизнути під вантажівкою. І йому це вдалося. Але в той час, коли він буксував дорогою, кришка бензобака відкрилася. І за мить його охопило полум'ям. Він отямився через три дні. Його проймав нестервний біль, бо понад 70% тіла було вражено опіками третього ступеня. Обличчя спотворена, пальці згоріли до коротких утинків, ноги паралізувало. Але в нього було те, чого не вистачає багатьом людям – незламний дух. Навіть коли його кинула дружина, бо не схотіла залишатися, як вона сказала, із пригорілим калікою, він усе-таки спромігся жити далі і врешті-решт став мільйонером. Це було жахливо. Спотворений чоловік, прикований до інвалідного візка, навіть без пальців на руках, бо вони згоріли до утингів Годі навіть уявити більш тяжке каліцтво. Ніхто не вірив, що він зможе жити нормальним життям або вступити у взаємини, сповнені любові Усі вважали, що він, звісно ж, обурюватиметься і гніватиметься через свою гірку долю Зрештою, навіщо йому було жити? Але знаєш, вони всі помилялися. Він ані трохи не гнівався, не ображався і не говорив із гіркотою, бо знав, що всередині залишається тією самою людиною, якою був завжди. Він досі мав мрії, до яких міг іти. і він йшов до них. Він став дуже успішним бізнесменом і надихав усіх, хто про нього чув, ба більше. Він зустрів жінку, яку назвав жінкою своєї мрії, і одружився з нею Я обернулася до старого китайця Такий чоловік насправді існує? Перепитала я Так, існує Він не вичерпне джерело натхнення для всіх, хто його знає Його погляд на життя простий Можна займатися або власним життям, або власною смертю А він до смерті був не готовий. Саме тоді я запитала старого, як його другові вдалося знайти сповнені любові взаємини. І він відповів так, ніби це було очевидно. Як і всім. Він дотримувався секретів надзвичайної любові. Так я вперше почула про ці секрети. Десять принципів, завдяки яким кожен, як стверджував старий китаєць, міг сповнити своє життя не просто любов'ю, а надзвичайною любов'ю. Це звучить надто добре, щоб бути правдою, мовив юнак. Я теж так думала, але в мене вони спрацювали. А коли вже спрацювали в мене, мовила місіс Вільямс, думаю, що спрацюють у будь-кого. І тим секретом, що найбільше вплинув на моє життя, стала сила здатності віддавати. Віддавати? перепитав юнак. Так, так, віддавати. Для мене це найцінніший з усіх секретів, адже це так просто. Якщо хочете отримати любов, усе, що потрібно зробити, віддати її. І що більше ви віддаєте, то більше отримуєте. Я вас не розумію, сказав юнак, виймаючи свій незмінний записник і ручку. Можете навести приклад? Звичайно. Якщо ви всміхаєтеся людям, що зазвичай вони роблять? «Усміхаються у відповідь», – мовив юнак. «І якщо ви когось обіймете, то він також неодмінно обійме вас. Добре слово, подарунок, телефонний дзвінок, лист, що завгодно, аби показати комусь, що ви про нього турбуєтесь. Усе це повернеться до вас примноженим». «Однак не кожен відповість тим самим», – зазначив юнак. «Ні, не кожен, але більшість людей. Любов, наче бумеранг, вона завжди повертається до вас. Можливо, не завжди від того, кому ви її віддали, але вона неодмінно повернеться. І повернеться примноженою, і слід завжди пам'ятати ось що». На відміну від матеріальних статків та грошей, у всіх нас є невичерпне джерело любові, яку ми можемо віддавати. Ми не втрачаємо її, віддаючи. Власне кажучи, єдиний випадок, коли ми можемо втратити любов усередині себе, це якщо не віддаватимемо її. Але намагатися любити деяких людей – це марна трата часу та сил, мовив юнак. Чому? поцікавилася місіс Вільямс. Тому що деякі люди сповнені ненависті, неначе їхні серця порожні. Дозвольте дещо у вас запитати, сказала місіс Вільямс, якби у вас було насіння, з якого ростуть найпрекрасніші квітучі рослини та дерева, де б ви його посадили? У прекрасних лісах? На пишних зелених луках Чи в пустельних полях Я не зовсім розумію, до чого ви хилите Сказав юнак Ну, де це насіння найпотрібніше І яку з цих місцин воно змінило б найбільше Пустельні поля Саме так Отож, якби це насіння було любов'ю «Де воно було б найпотрібніше? У серцях уже сповнених любові? Чи в серцях озлоблених самотніх людей?» «Я розумію, про що ви говорите», – відповів юнак. «Але не завжди все так просто». «Усміхнутися?» Не складніше, ніж набурмоситися А підтримка та дружні слова займають не більше часу, ніж критика Ми можемо обрати любов так само легко, як на люб'язність чи байдужість Одна з проблем полягає в тому, що багато хто з нас не хоче віддавати першим Ми віддаємо тільки тоді, коли щось віддають нам Надто часто любов буває умовною Ми говоримо «Я тебе любитиму, якщо ти любитимеш мене». Ми завжди чекаємо, щоб хтось інший зробив перший крок. І це одна з причин, чому так багато людей рідко відчувають любов. Вони чекають, щоб хтось інший полюбив їх першим. Але це схоже на музиканта, що говорить «Я гратиму тільки тоді, коли люди почнуть танцювати». Справжня любов безумовна. Вона нічого не вимагає натомість. Я читала колись прекрасну історію про маленьку дівчинку, якій терміново потрібна була пересадка кісткового мозку. На щастя, її молодший брат виявився ідеальним донором. Лікарі пояснили маленькому хлопчикові, що його сестра помре, якщо не отримає нової крові. Але їй потрібна не будь-яка кров, а саме його кров. Не вагаючись, хлопчик погодився допомогти своїй старшій сестрі. Але перш ніж йому зробили анестезію, він підвів погляд на хірурга і запитав, «Мені боляче буде помирати?» Малюк, якому не було ще й семи років, думав, що він віддає свою всю кров, а отже й своє життя, щоб урятувати сестру. Тож навряд чи вам удасться знайти таку щиру і чисту любов, як любов того маленького хлопчика до сестри. «Так, але ж своїх родичів любити простіше, правда ж?» – зазначив юнак. «Не завжди. Деякі люди не просто не люблять своїх рідних, а відчайдушно їх ненавидять». Юнак кивнув. Він пригадав Міллі Гопкінс, якою гребували, яку зневажали в дитинстві. Яка виросла сповненою ненависті до всієї своєї родини. Усіх нас створив один і той самий Бог, провадила далі місіс Вільямс. Усередині ми всі з однієї крові, з однієї плоті і з однакових кісток. Ми всі насправді є членами однієї родини, і, як на мене, у цьому і є суть любові у здатності бачити себе в інших. Отож, якщо ви хочете відчути надзвичайну любов, вам треба відчути бажання віддавати любов безумовно, нічого натомість не вимагаючи. Інакше це не любов. Подарунок припиняє бути подарунком, якщо його даруєш безплатно. А любов перестає бути любов'ю, якщо віддавати її з якимись умовами. Тож, один із найдивовижніших способів відчути радість від того, що щось віддаєш, та любов, яку воно створює, – це здійснювати несподівані добрі вчинки. «Що ви маєте на увазі?» – перепитав юнак. «Робити щось хороше просто так. Віддавати щось спонтанно, без жодних причин, крім бажання отримати від цього радість. Побачити сумну людину на вулиці і подарувати їй букет квітів. Або сказати комусь комплімент щодо зовнішності чи щодо роботи. Що завгодно, що може когось здивувати і змусити всміхнутися. Це несподіваний добрий вчинок, який неодмінно збільшить кількість любові у світі. І ця любов обов'язково залишиться з людиною, якій ви її даруєте на все життя. Юнак дещо занотував. Йому сподобалися ці слова – «здійснювати несподівані добрі вчинки». «То ви насправді думаєте, що просто звички віддавати і здійснювати несподівані добрі вчинки допоможуть залучити любов у ваше життя?» – запитав він. «Безперечно. Це змінило моє ставлення до самої себе». Я все життя вважала себе жертвою, але завдяки силі звички віддавати зрозуміла, що хоч я і каліка, усе ж таки багато чого можу зробити для інших, можу змінювати їхнє життя. Це закон людської природи. Віддаючи любов, завжди водночас отримуєш любов. Ви коли-небудь робили щось для когось, просто піклуючись про нього без жодної корисливої мети. Юнак кивнув. Звичайно. Йому спав, на думку, випадок, що стався всього кілька тижнів тому. Він побачив молоду маму, яка намагалася затягти дитячу коляску сходами вгору. Це була година пік, і люди проштовхувалися повз неї. А він зупинився і допоміг жінці підняти коляску сходами. І як ви почувалися? Ви були задоволені собою, еж? Юнак знову кивнув. Він почувався просто чудово. Насправді це був один єдиний вечір, коли він повернувся додому з роботи, не почуваючись геть виснаженим. Допомога тій жінці неначе додала йому сил. Це і є сила здатності віддавати, пояснила місіс Вільямс, І вона допомагає не лише відчути любов, але й створити сповнені любові взаємини. Це те, що завжди працює. Насправді, здатність віддавати – це безпрограшна гарантія щастя та любові між двома людьми на все життя. «Чому так виходить?» – поцікавився юнак. «Ну, це просто. Зосереджуючись на тому, що ви можете віддати у стосунках, а не на тому, що можете отримати, ви точно не помилитеся». Усі відносини ґрунтуються на тому, щоб віддавати і отримувати. Ви згодні? Ну так. Якщо хочете отримувати більше, ніж віддавати, у вас неминуче виникатимуть проблеми в будь-яких взаєминах. І навпаки. Думаючи про те, що можна дати своєму партнерові, ви все зробите правильно. Перш ніж віддатися взаєминам на все життя – Більшість людей обмірковують лише те, що їхній партнер зможе для них зробити. Якщо ж вони перевернуть це питання навпаки і поцікавляться натомість, що я можу зробити для свого партнера, то зосередяться на тому, що зможуть принести в стосунки, а не тільки на тому, що зможуть з них отримати». Лише таке ставлення – сповнене любові – може допомогти створити сповнене любові партнерство. Юнак замислився. І що більше міркував, то більше – це мало для нього сенсу. Він завжди вважав, що любов – щось таке, що ти отримуєш від інших людей. Йому ніколи не спадало на думку, що можна відчувати любов, віддаючи її. Можливо, саме в цьому і була помилка з Коєнаним у минулих стосунках. Він завжди думав тільки про те, чого хоче від партнерки, а не про те, що сам може дати комусь іншому. Дозвольте розповісти вам одну зовсім неймовірну історію, що трапилася п'ять років тому. Я побачила по телевізору документальний фільм про скандал з медикаментами в Мексиці. Там досі призначали Талідомід, що вже 25 років був заборонений у Західних країнах. «Це ж недопустимо», – сказав юнак, похитавши головою. «Так, розумію, я не могла в це повірити. Так багато маленьких діточок, так жахливо знівочених. Одна маленька дівчинка особливо запала мені в серце. Їй було років сім чи вісім і... Як і я, вона народилася без ніг, але в неї ще й було спотворене обличчя. Із цим крихітка майже змирилася, але щодня її діймали сильні болі, тож майбутнє здавалося зовсім безрадісним. Дитина була з бідної сім'ї, яка не могла знайти кошти ні на пластичну операцію обличчя, потрібну їй, ні на лікування, унаслідок котрого вона хоч якось змогла б ходити. Протези ніг, які дівчинка носила, були зовсім прості. До того ж, не за розміром і страшенно незручні. Їй було дуже боляче ходити на них, а сідати бідолашна могла лише тоді, коли знімала їх. Ви можете повірити, через те, що вона не могла сидіти з одягненими протезами, водій шкільного автобуса відмовлявся возити її до школи. Юнак не в змозі в це повірити, похитав головою. Я збагнула, що тут і зараз є хтось, кому я маю допомогти. Я прочитала колись, що любити це не що інше, як упізнавати себе в інших і радіти цьому відкриттю. До того дня я не розуміла, що це насправді означає. Я побачила не просто скалічену і знедолену маленьку дівчинку, я побачила себе в ній. Через наші обмеження в нас був особливий зв'язок. Уперше в житті я подумала, що мої страждання, можливо, для чогось потрібні. У наступні місяці я почала кампанію зі збору коштів, щоб купити тій дівчинці нові протези і забезпечити необхідну фізіотерапію, завдяки якій вона змогла б сидіти. Окрім того, я страшенно хотіла допомогти їй зробити пластичну операцію, щоб виправити деформоване обличчя. Для цього я влаштовувала благодійні прийоми в саду, розіграш, лотерей, просила пожертви де тільки могла, як тільки могла. За півтора року я не лише зібрала необхідні кошти, але й змогла вмовити провідного пластичного хірурга зробити необхідну операцію безкоштовно. Після лікування та примірки нових ніг я поїхала на зустріч із тією крихіткою. І вона, щойно побачивши мене, кинулась до мене зі сльозами на очах, міцно обійняла і без перестанку вигукувала дякую, дякую. Я, я вперше відчула таку неосяжну любов і нестримно ридала. Ніколи досі я так щиро не плакала від радості, як тоді, обіваючи ту маленьку дівчинку. Лише тепер я почала розуміти, що мав на увазі старий китаєць, запитуючи мене, хто більший каліка? Той, хто не може ходити чи говорити, чути чи бачити, чи той, хто не може сміятися, плакати та любити? Я вперше збагнула, що я, навіть маючи свої фізичні вади, внутрішньо насправді нічим не відрізняюся від інших. І того дня я також зрозуміла, що, незважаючи на мої труднощі, хоч би яким лицемірним та жорстоким був наш світ, життя може стати надзвичайно прекрасним, коли ми сповнюємо наші серця любов'ю. За рік я познайомилася з чоловіком, з добрим, ніжним, одне слово, надзвичайним чоловіком. Він був соціальним працівником у місцевому громадському центрі, який я відвідувала. Ми одразу ж порозумілися. Не знаю, як воно так вийшло, але між нами, мов, іскра пробігла. Незабаром ми стали близькими друзями. А потім, через кілька місяців, відбулося справжнє диво, про яке я мріяла. Він запросив мене на танець. Ще через рік ми одружилися, і тепер у нас двійко прекрасних дітей. Тож, як бачите, старий китаєць мав рацію. Кожна халепа несе в собі ще більше благо, що може збагатити ваше життя. Доки ви здатні віддавати себе, доки у вас є що принести іншим, ви можете знайти любов. Пізніше того вечора – Юнак перечитав нотатки, зроблені під час зустрічі з місіс Вільямс. Третій секрет надзвичайної любові – сила здатності віддавати. Якщо хочеш отримати любов, усе, що потрібно зробити – віддати її. Що більше любові віддаєш, то більше отримаєш. Любити – це віддавати себе, безоплатно і без умов. Здійснюй несподівані добрі вчинки Перш ніж віддатися взаєминам, запитуй себе не про те, що інший може тобі дати, а про те, що ти можеш дати йому Секретна формула щасливих, сповнених любові взаємин на все життя Завжди зосереджуйся на тому, що ти можеш віддати, а не на тому, що можеш отримати Четвертий секрет Сила дружби Четвертим у списку юнака був чоловік на ім'я Вільям Бачман Позаштатний журналіст статті, якого повсякчас з'являлись в національних виданнях А також автор книги-бестселера під назвою «Друзі та коханці» Це був високий худорлявий чоловік з гострими грубуватими рисами Але обличчя його проминилося радістю, коли він зустрів юнака в себе вдома «Секрети надзвичайної любові», – звірявся містер Бачман, – «дуже круто змінили моє життя. Я понад 10 років марно шукав ті єдині особливі стосунки, когось із ким міг би розділити життя, і якийсь час навіть думав, що такого ніколи не трапиться. Але за один рік відтоді, як дізнався про секрети надзвичайної любові, я не лише знайшов жінку у своєї мрії» але й повністю змінив усі стосунки з родичами та друзями. А як? – поцікавився юнак. Ну, всі мої взаємини стали ніби ближчими, міцнішими. Юнак, здавалося, не вірив. Ті секрети аж так уплинули на ваше життя? – перепитав він. Містер Бачман усміхнувся. «Без жодних сумнівів! Я розумію, що все це звучить дещо аж надто химерно, але як тільки ви їх спробуєте, то враз побачите, що вони дійсно працюють. Хоча всі секрети допомогли мені, до того ж кожен по-своєму, як на мене. Усе ж таки мені треба було якнайбільше дізнатися про силу дружби». «Силу дружби?» – перепитав юнак. Що саме ви маєте на увазі? Ну, мені здавалося, що любов – це романтика між двома людьми. І не зрозуміти мене неправильно, так воно і є. Але це водночас і дещо значно більше. Це турбота, це бути поруч, коли ти потрібен. Отож, справжня любов – це більше, ніж просто романтика. Це дружба. Юнак витяг записника і почав щось занотовувати, а містер Бачман провадив. «Як і багато інших людей, я всюди, де тільки можна було, шукав того, кого міг би полюбити. Я ходив у бари для знайомств, на вечірки та в нічні клуби. Але попри те, що знайомився і зустрічався з багатьма жінками, саме та потрібна жінка мені не траплялася». Я почав уже думати, що ніколи собі нікого не знайду. Пригадую, як одного вечора сидів на одинці в барі в центрі міста і раптом зрозумів, що біля мене стоїть старий китаєць. Він підняв келих і сказав «Вітаю». І я теж підняв свій у відповідь. Ми розговорилися, він запитав мене, чи я одружений, і я відповів «Ні». «А дівчина є?» Допитувався він Я повторив Ні Чому? Поцікавився він Я пояснив Либо тому, що я ще не зустрів саме тієї дівчини І тоді він сказав дещо Що змусило мене серйозно замислитися над моїм становищем Він припустив Може ти її шукаєш не там, де треба? Не там, де треба? Перепитав юнак. «А де ж треба?» «Я відповів йому, точнісінько так», Сказав містер Бачман. «Розказав, що ходжу в бари та нічні клуби, Де повно самотніх жінок». Він спантиличено витріщився на мене, А потім розриготався. Я запитав його, що тут смішного, І він поцікавився». І тобі хоч колись вдалося вибудувати стосунки з тим, кого ти зустрів у барі або в нічному клубі? О, Кілька разів, відповів я. Але коли він далі допитувався, мені довелося визнати, що жодні з них не тривали більше кількох тижнів. І що ж у барах чи в нічних клубах такого, щоб там не варто було знайомитися з людьми? Запитав юнак. «Та нічого», – відповів містер Бачман. «Вам, може, колись і пощастить, але, як сказав мені старий китаєць, якщо йдеться про тривалі стосунки та любов, тьмяне, задимлене приміщення з таким гучним гамором, що доводиться кричати, щоб тебе почули. Це, Лебонь, не найкраще місце, де можна все це знайти». «То яке ж місце найкраще?» Наполегливо одепитувався юнак, який часто ходив у бари та нічні клуби, сподіваючись там познайомитись із жінкою. А це вже залежить від вас. Що ви маєте на увазі? Ну, як мені пояснив старий, якщо хочеш знайти справжню любов, слід спершу знайти справжнього друга. Це так просто, але я ніколи досі про це не думав. Нам часто здається, що сильний фізичний потяг – головна умова любові. Ні, я не хочу сказати, що фізична привабливість нічого не значить у коханні. Проте, якщо прагнеш неймовірної любові, любові, що триватиме все життя, слід зазирати за зовнішність людей. Корені справжнього кохання не у фізичній привабливості, а в дружбі. Або, як казав французький письменник Антуан Десент-Екзіпері, любов полягає не в тому, щоб дивитись одне на одного, а в тому, щоб разом дивитись в одному напрямі. Навіть у Біблії написано, чи йдуть двоє разом, якщо не умовились. Однакові переконання, спільні цілі та інтереси Взаємна повага та захоплення лежать в основі довготривалих сповнених любові взаємин. Це справді так важливо? перепитав юнак, підвівши погляд від записника. Без жодних сумнівів. Власне, команда соціологів з Американського університету показала, наскільки важливою є дружба для сповнених любові взаємин. Вони опитали сотні подружніх пар, які щасливо живуть разом уже 50 років або й більше. Чому ті завдячують своїм успіхом? І у їхніх відповідях переважав один спільний чинник – дружба. Кожен з опитаних стверджував, що його партнер – його найкращий друг. Усі вони мали спільні переконання та спільні інтереси, спільні цілі та спільний напрям у житті. Усе інше, таке як фізична краса та матеріальні статки, у довгостроковій перспективі не мало особливого значення. Те, що пов'язує людей у тривалих сповнених любові взаєминах, це дружба. Саме це перед усім надихнуло мене на написання книги «Друзі та коханці». Багато людей досі помилково вважають, що любов починається з фізичного потягу. Але ж краса недовговічна. Вона в'яне з кожним днем. І навпаки, любов, що виросла з дружби та поваги, стає з кожним днем сильнішою. Зрештою, чи є прекрасною жінка, що зраджує та бреше? Чи привабливий той чоловік, що б'є свою дівчину? Тож, як бачите, замість того, щоб зосереджуватися лише на фізичній привабливості, прагнучи взаємин, «Краще натомість шукати партнерку, яка поділяє ваші переконання, цінності і цілі». Юнак згідно кивнув. Він підсвідомо розумів, що це має сенс. Однією із записаних ним після зустрічі з доктором Пучі юрис ідеальної партнерки було те, що вона має поділяти його любов до прогулянок. «Розумію, що ви маєте на увазі», – мовив юнак. Але такого друга ще треба знайти, чи не так? «Так, дійсно», – відповів містер Бачман. «Але єдине, що потрібно, аби знайти друзів, бути дружнім. Щоб знайти щирих друзів, слід дружньо поводитися з людьми, які поділяють ваші інтереси та переконання». «Це легше сказати, ніж зробити», – мовив юнак. «Чому?» Які у вас захоплення? Що вам подобається робити? Ну, мені подобається багато гуляти пішки у вихідні та займатися серфінгом з вітрилом. І ще я люблю оперу. То як вам здається, де ви, імовірніше, знайдете друзів? У задимленому барі чи в спільці любителів пішохідного туризму, серфінгу або опери? «Розумію, про що ви», – відповів юнак. «Але як же бути людям, у яких немає справжніх захоплень чи інтересів?» «Їм варто замислитися над тим, щоб знайти інтереси чи хобі, які приноситимуть задоволення. Щось, що їх по-справжньому захоплюватиме. Не має значення, що саме. Це може бути спорт, футбол, теніс, плавання, їзда на велосипеді» або щось більш суспільне – танці, театр, туризм, або навіть політика. Відшукавши те, що нас цікавить, легко знайти людей, які поділяють ці інтереси, адже в нас із ними є щось спільне. Якщо з кимось у вас немає нічого спільного, навряд чи вам вдасться підтримувати з ним тісні взаємини. «Коли ви розповідаєте, усе здається таким простим», це і є просто, але водночас ми надто часто випускаємо це з уваги. Люди забагато стурбовані пошуком партнера, чоловіка чи дружини, а от якби натомість вони знаходили друзів, то зрозуміли б, що взаємини, сповнені любові, приходять за дружбою. Але саме лише те, що ви з кимось дружите, ще не означає, що ви відчуєте фізичний потяг і вступите в любовні стосунки, зазначив юнак. Так, ви цілком маєте рацію, не означає. Але якщо ви не дружите, взаємини навряд чи триватимуть довго. Але бувають і такі випадки, коли двоє людей закохуються, тобто фізично приваблюють одне одного. І лише згодом стають друзями, правда ж? Так, звичайно, і таке може бути, згодився містер Бачман. І таке буває нерідко. Головне те, що дружба є невід'ємним складником будь-яких довготривалих сповнених кохання взаємин, бо вона невід'ємний складник любові. Тому одне з найкращих запитань, які ви можете собі поставити, обмірковуючи, чи це справді ваша людина, з якою ви хочете розділити своє життя, таке. Чи є вона моїм найкращим другом? Якщо відповідь ні, варто дуже добре подумати, перш ніж присвятити їй усього себе. Юнак дещо занотував, а потім підвів погляд. «А що ж робити людям, які вже вступили в серйозні стосунки?» – запитав він. «Як на мене, їм уже пізно замислюватися про силу дружби». «Зовсім ні», – відповів містер Бачман. «Чимало взаємен були врятовані силою дружби. Дружбу можна вибудувати. Усе, що для цього потрібно – просто знайти спільну мову. Спільні інтереси – щось, що ви можете робити разом. Двоє людей можуть знову стати друзями і налагодити власні стосунки. Адже коли дружба міцніше є, то зміцнюється також і любов. І останнє, мовив юнак уже збираючись іти. Вам вдалося зустріти дівчину своєї мрії? Містер Бачман усміхнувся. Звичайно. Відповів він І я одружився із нею Я познайомився з Рейчел У клубі любителів пішого туризму Спершу вона не надто Фізично приваблювала мене І, здається, я її теж Не особливо цікавив Але коли ми краще познайомилися Усе змінилося Нам було так затишно одне з одним І вона стала першою жінкою З якою я міг говорити Про важливі для мене речі З'ясувалося, що в нас купа спільних інтересів і такі схожі переконання, ніби ми споріднені душі Ми стали дуже близькими друзями, і одного дня я зрозумів, що закоханий, і хочу розділити з нею своє життя Повернувшись додому, юнак перечитав нататки, зроблені на зустрічі з містром Бачманом Четвертий секрет надзвичайної любові – сила дружби щоб знайти справжню любов, потрібно спочатку знайти справжнього друга. Любов полягає не в тому, щоб дивитися одне одному в очі, а в тому, щоб разом дивитися в одному напрямі. Щоб покохати когось цілком, потрібно любити його за те, ким він є, а не за його зовнішність. Дружба – це ґрунт, у якому проростає насіння любові. Якщо хочеш сповнити взаємини любов'ю, спершу сповни їх дружбою. П'ятий секрет – сила дотику. Наступного ранку юнак приїхав до міської лікарні, щоб зустрітися з черговим чоловіком зі свого списку – лікарем Пітером Янгом. Лікар Янг був головним хірургом тієї лікарні. Він виявився високим, красивим, чорношкірим чоловіком з коротким смуляним волоссям і глибокими темнокарими очима. Коли юнак увійшов до його кабінету, лікар підвівся з крісла за столом і привітав його дружнім, малим, міцним ракостисканням. «Вітаю, дуже радий вас бачити», – мовив Янг. «Я теж», – відповів юнак, – «дякую, що знайшли час зустрітися зі мною». «О, це для мене задоволення», – сказав Янг, показуючи юнакові, щоб той сідав. «Почастувати вас напоєм?» «У вас є м'ятний чай?» – запитав юнак. «Зараз буде», – пообіцяв лікар і, відчинивши двері, попрохав свою секретарку подати чайничок чаю на двох. «А розкажіть на мені ще раз», – попрохав Янг. «Коли та як саме ви зустрілися зі старим китайцем?» Коли юнак закінчив свою розповідь, принесли чай. Лікар Янг подав юнакові чашку. «Я зустрівся з тим старим 15 років тому», – мовив він. «Тоді я щойно довчився на хірурга і знав усе-все-все, принаймні так мені здавалося». Я думав, що моя робота полягає в тому, щоб розрізати пацієнта, видалити його проблему і зашити назад. І це мені добре вдавалося, але я ніколи не сидів біля ліжок хворих. Ніколи? А чому? Перепитав юнак. Бо вважав, що лише марнуватиму час, якщо сидітиму і теревенитиму з пацієнтами. Це ж робота медсестер. Я навіть карав студентів, якщо вони забагато часу проводили з хворими. Я знаю, що це звучить просто сміховинно, але мене завжди вчили, що головний інструмент хорошого хірурга – це його руки. І лише за допомогою одного дивного старого китайця я усвідомив, що це не так. Головне для хорошого хірурга – це не руки, а серце. Юнак уважно слухав, а лікар Янг провадив далі. Одного разу я робив ранковий обхід. Того ранку не відбувалося нічого незвичайного, доки я не увійшов до палати пацієнтки і не побачив, що санітар сидить біля ліжка, тримаючи її за руку. «Може вам слід зайнятися своєю роботою?» – сказав я йому. Він повільно повернувся до мене. «Я й досі пам'ятаю, і, мабуть, ніколи не забуду вираз його обличчя». Дивлячись прямо на мене, своїми темнокарими очима він відповів. «Може, і слід. Але ж ви своєю не займаєтесь, тож комусь треба робити її за вас». Я, звісно, розлютився. «А ну, послухайте». Почав я, але не встиг закінчити, бо він підняв руку і прошепотів. Не зараз, будь ласка, цій жіночці потрібна допомога. Я просто оскаженів, як сміє санітар так зі мною розмовляти, подумав я. У тієї жінки була остання стадія раку. Ми виявили в її мозку пухлину, яку неможливо було видалити. Вона от от... почув я, але я цього разу не встиг закінчити речення. Старий знову підняв руку і повторив. «Не зараз, будь ласка, не зараз». Я чекав за дверима, готовий виказати йому все, що про нього думаю. Але коли він вийшов, то подивився мені прямо в очі і сказав. «Вона житиме, лікарю». «Що ви маєте на увазі? Як вона житиме? У неї неоперабельна пухлина головного мозку». «Вам не доводилося бачити, що пацієнт одужував від хвороби». Коли ви очікували, що він помре? Доводилося звичайно, — відповів я. Але як ви думаєте, що викликає таке одужання? Та гадки не маю, — нетерпляче відповів я. Це якісь незвичниці? Ні, лікарю, — відповів він. Це чудеса. А що творить ці чудеса? Любов «Любов – це найпотужніша, цілюща сила у всьому всесвіті, потужніша за будь-які ліки. Хірург без любові – це механік, а не лікар». А потім він дав мені аркуш паперу і сказав, «Якщо хочете навчитися бути лікарем, вам треба зустрітися з цими людьми». Я поглянув на папірець, і на ньому були лише перелік десяти людей та їхні телефонні номери. А коли знову підвів очі, той старий зник. Я так розлютився через те, що наговорив мені старий, що відразу пішов до адміністратора. Я хотів розшукати незнайомця і сказати йому все, що про нього думав. Але не було жодних свідчень про те, щоб у нашому відділенні працював якийсь китаєць. Спочатку я подумав, що, мабуть, трапилася якась плотанина із записами. Такий час від часу буває – Комп'ютерні помилки або що. Але ніде взагалі не згадувався жоден старий китаєць, що підпадав під мій опис. Тож я про це забув. До наступного дня. А що трапилось? – поцікавився юнак. Мене покликала санітарка. Просила якнайшвидше прийти. Жінка з неопарабельною пухлиною мозку сиділа. У неї відновився апетит. І вона сказала, що почувається значно краще. Я не вірив власним очам. Вона місяцями страждала від нудоти та запаморочення і лише два дні тому перенесла операцію на мозку. Вона навіть подякувала мені і сказала, що операція, схоже, пройшла успішно. Це було щось неймовірне. Справжнє диво. Я й гадки не мав, що саме старий китаєць зробив для цієї жінки, але розумів що він таки зробив. А щоб дізнатися про це щось, та більше про нього самого, мені залишилося тільки одне – звернутися до людей зі списку, що він мені його дав. Звісно, усі ті люди зустрічалися зі старим китайцем і говорили про секрети надзвичайної любові. Досі я ніколи не чув про ті секрети, і певна річ, був дуже скептично налаштований. Водночас прагнув докладніше з'ясувати, як старому вдалося допомогти моїй пацієнтці. Я ніколи не вважав любов аж такою важливою для здоров'я та лікування. Адже в медичному виші нас не вчили, що існує якийсь зв'язок між любов'ю чи симпатією та зціленням. Але зв'язок такий є. Старий абсолютно мав рацію. Любов – це наймогутніша цілюща сила. «Справді? – перепитав юнак. – Так, так. І це було підтверджено науковими дослідженнями. Наприклад, було встановлено, що рівень серйозних захворювань серед людей, які насолоджуються щасливими, сповненими любові взаєминами, становить менш ніж 10% стосовно людей, які таких взаємин не мають». А пацієнти, що почуваються коханими, одужують значно швидше і успішніше «Та це ж неймовірно!» – мовив юнак «А то ж, хіба ні?» – згодився лікар Янг І це просто захоплююче знання для таких, як я Людей, чия професія пов'язана з лікуванням Дізнавшись про ці секрети надзвичайної любові Я почав поступово помічати зміни у власному житті які ж саме? – допитувався юнак. Дуже різні. Мої стосунки з родиною та друзями стали теплішими. Я почав значно краще розумітися зі своєю дівчиною, але, мабуть, найбільші зміни торкнулися моєї роботи. Я почав бачити в пацієнтах людей, а не лише номери карток. Та найприкметнішим, особливо в галузі медицини, для мене став один особливий секрет – сила дотику Як дотик стосується любові? – перепитав юнак У дотику криється неймовірна сила Вона поєднує людей і руйнує перепони так, як жодна інша